Ja, hi. So, da ist sie also, die Ausgabe 8 meines Reiseberichts hier aus Langenels. In der letzten Ausgabe hatte ich ja angekündigt, dass sich hier Besuch einfinden wird heute. Und ich wollte nicht verraten, wer das war. Und <lacht> leider ist die Katze aber schon zumindest auf Twitter aus dem Sack. Äh was man wahrscheinlich auch mitbekommen hat. <lacht> das ist aber jetzt nicht schlimm. <lacht> äh, ja, demzufolge werde ich jetzt, anstatt, dass ich jetzt anfange, den ganzen Tag zu erzählen und dann, äh, dazu kommen, sage ich es einfach, fange ich einfach damit an. Genau. Also, der Ralf Meyer hatte mich angeschrieben, ob ich Lust hätte auf einen Besuch und, Dann haben wir den heutigen Tag halt aus Baldowat. Den Ralf kennt ihr, der ist ja im Besitz eines Unterhaltungszimmers. <lacht> genau, und der hatte dann den lieben Michael noch mit im Gepäck, der als Dieselnomade äh, die Podcast-Welt bereist und seine Nullnummer in der letzten Night of the Pots äh, aufgenommen hat. Ja, es war so schön, die beiden hier zu haben und äh, ich durfte denen hier unser Haus zeigen, das Haus Lebensquell und äh, ein bisschen was darüber erzählen, was wir hier so tun. Und genau, währenddessen äh, ich das tat oder wir hier durchs Haus gegangen sind, lief dann schon in der Küche Ein Kaffee durch die Kaffeemaschine. Der Ralf hat ganz super lecker tollen Kaffee mitgebracht. Ralf, dafür nochmal wirklich herzlichen Dank. Das ist echt ein Genuss. Und genau. Und dann haben wir uns, äh, na wir hatten erstmal äh, noch entschieden, dass wir nicht noch äh, von hier aus irgendwo auf den Katzenbuckel, nennt sich das, fahren. Das ist so ein erloschener Vulkan hier im Odenwald, sondern es gab die Wetterlage auch nicht wirklich her, sondern dass wir dann halt hier geblieben sind im Haus und ja, dann haben wir zu dritt hier so einen Aufenthaltsraum belegt <lacht> und äh, diesen leckeren Kaffee geschlürft und ganz toll erzählt und ja uns einfach ein Stück weit noch besser kennengelernt und es hat mich total gefreut. Ähm, Ralf, mit Ralf bin ich ja schon länger hier in der Podcast und Twitter-Welt äh, verbunden. Der Michael ist äh, noch etwas neuer hinzugekommen und ich bin froh, jetzt beide mal persönlich äh, zu kennen. Die Mitbewohner hier im Haus haben natürlich auch gefragt, ey, was ist das, was, wie, was und wer und so. Und dann habe ich auch hier von unseren Podcasts erzählt und dass man da eigentlich nur die Stimmen äh, kennt und mal ab und zu ein, ein Foto oder so sieht, ja. Und äh, das ist einfach für uns dann schön ist, wenn man einander dann auch mal persönlich begegnen kann. Und ich habe es dann so formuliert, sodass man sich auch mal äh, riechen und anfassen darf. <lacht> und ja, und ach, das war, das war wirklich toll. Euch beiden nochmal lieben herzlichen Dank, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt. Ihr seid ja äh, in Summe so lang gefahren, wie wir uns dann hier unterhalten konnten, äh, weil, ich, weil ich dooferweise da zeitlich limitiert war auf 18 Uhr bzw. 18.15 Uhr. Und Aber es war äh, wirklich sehr, sehr schön. Lieben Dank, dass ihr hier wart. Ja, was soll ich noch über den restlichen Tag erzählen. Wir haben heute ähm, eine mit hier Mitlebende verabschiedet. Sie ist wieder nach Hause gefahren, nachdem sie hier einige Wochen aufgetankt hat und ja, es ist so, dass man, man lernt sich ja halt hier auch ein Stück weit kennen und teilt das Leben und vielleicht die ein oder andere Sorge und von daher sind dann solche Abschiede auch immer herzlich ja, ähm, dann muss ich überlegen, dann habe ich mich äh, eigentlich am Vormittag noch sehr auf mein Zimmer zurückgezogen. Ich bin da noch jemandem eine äh, DM schuldig, die ich auch in groben Zügen äh, schon vorverfasst habe und äh, nur um dann nochmal kompetent was sagen zu können, habe ich dann auch parallel nochmal den Podcast gehört und es äh, hat halt ein bisschen Zeit in Anspruch genommen, war aber auch gut. Das war einfach gut, den nochmal zu hören, sodass man äh, da auch nochmal was gescheit zu sagen kann. Ja, genau. Den äh, Nachmittag dann halt auch noch ein bisschen vor mich hin hier geprüttelt, ein bisschen Musik gemacht und dann auf meinen Besuch gewartet. Ja, und in den Abendstunden war ich dann auch nochmal hier gebeten worden, ein paar Lieder auf der Gitarre zu begleiten, was ja für mich kein allzu großer Angang ist und äh, mir ja auch immer sehr viel Freude bereitet. Genau, das äh, war es schon im Wesentlichen vom heutigen Tag. Ich habe den Tag genossen, es hat mir gut getan Auch äh, das langsamere Tempo heute zu gehen, das hat mir auch sehr gut getan. Und ich bin mal gespannt äh, auf morgen, was dann kommt. Das, das ist nichts geplant, man weiß es einfach nicht. Heute Abend vielleicht noch eine Folge Raumschiff Enterprise. Mal sehen, jetzt haben wir schon 22.03 Uhr, aber ich bin noch gar nicht so richtig kaputt. <lacht> Könnte auch der gute Kaffee sein. <lacht> Weiß ich nicht. Ja, schaue ich jetzt gleich einfach mal. Hier aber jetzt mal erst vielen lieben Dank fürs Zuhören und euch einen weiteren schönen Abend, Nacht, Morgen, Resttag, was auch immer, wann ihr das hört. Und ich sage bis denne.